Epitaf autocritic Că am fost văzut beat praf, recunosc în epitaf, dar fără pahar în mână, va urma să fiu țărână. Epitaf condițional La mormânt să vii când vrei, însă tare aș vrea să știu că în loc de puțin ulei, pui în candelă rachiu. Epitaful celui modest Așa modest cum am trăit, pe nimeni nu am plictisit. Dar față în față cu neantul, mă tem că o fac pe agasantul. Epitaf implorativ. Nevestei mele biata de grijă sfinții poarte, că e nemângâiată, geloasă și pe moarte.